أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم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 وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليرضي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وما يزال الرجل يكذب حتى يكذب عند يكتب عند الله كذابا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال تندرور جماس باسلوتجه وتونات زاكونسمه اد سلامات اد سلامات تونا امبيت اد تندرور محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اكتم تمستون نوازدم teme cila ka të bën me të vërtetën nëse jeni prej gjematit në gjemane kaluar nuk ka mujtë më artër të ajo të kuptën qendrën të kuptën esenën e emni temës ton në kemi të bëjmë me të vërtetën pra teme ajo në banë emnin të kundë e kundërta e rejnës e kundërta e rejnës muslimoni nuk gëzën me qenë dhe të kundërten Me teben të thënë njerëmi hapu çnë javë. Ayatin të mtë të thënë vetuam në javën e kaluar ishte ayeti thurratul ahzab. Ku saqëm shumë pak zona në lidhje me personin rastëteliz briti kë ayet edhe i përfshin gjithë gjith. I përfshin gjithë njerëziet, burra edhe gra, të mebi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam të cilët do të sjellën me parimet e këtij ajeti do të jetojnë në hijet e tij, edhe do të veprojnë në mënyrën siç e parashfaq. Siç e parashfron ajeti i cituar javën e kaluar edhe sot. Ne do të vazhdojmë inshallahutaala me këtë ajeti me një hadith në kontekstin e temës tonë. Në të cilin Rasullullah sallallahu aleyhi rasë ve sellem më jrafë alaseve sot. Kur ai është i pyetur se muslimani a mundet më i bëj disa punë Normal se flitët këtu për disa punë negative, në islam të papranushme, nëse muslimonit i ndodhën edhe i ban ato, a është hala musliman. Ki ishte një rafën veti, mirë po, shumë ngosht një lidhën me hadisin, të cilin ne do të, do të mundohemi me veglat e shkencës tonë, me spjegu si pas mundësive edhe modesties tonë shkencoret. رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الكذب ان تنفلي ان الصدقه يهدي الى البر اvertinga د تفيو رينا اvertinga وذون اد رافين تكابيره مين بفعال يا امير قد حديث اصاف يا الامير تتلن قران كريم يسبي ذن شو ايته لن جوه قران اورن فيالن بير كافون قران كريم لن تنالي البر حتى تنفقوا مما تحبون في على برن كتاية كا قبتي من جنت پر شكاك سن قرآن الكريم اذا من سنتين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اميرا اذا تميرا تيامي تردوه ارمي با يان بال پر بال مجنتين يان ثمن يان ملير يان شميم اي جنتين Për atë shkak Allah u gjëllë e gjëlelu Për shpëse në kondër vlerën e të mirave tonë Të mirave tonë a që i bojnë Gjëllënetin e i ka honë Për atë i ka tonë Zdo të mirës Këtë gjikët mirët i ka fudë me një fjallë Në fjallën birë Kulmi pulazi Kulmi i të mirave E dhënë Fjallë e e dhërtet Pune e dhërtet U zënë edhe rëfen ka e mira Dhe të fërëfen ka gjëllëneti të ka komentuar rasulullah sallallahu alaihi wasallam çet fjalë çet parafania çet rime të hadithit e komenton në vazdim të hadithit të aso wa ma yazal ar-rajul yasduqu hatta yuktaba 'inda allahi siddiqa apo muslimanë koh pas kohë dit pas dite fjalë pas fjalë e fol vërtetën e vë angazhohet çif pas kësaj vërtetë çetrën ta fule اتقنوا الرهات المصمدال بروغو ورتيت جث مون عاشي ورتيت فجال ودن بول وذا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقه ديت پاس ديت اي ورتيت ديت پاس ديت اي ورتيت فجال پاس فجال اي ورتيت دريسا تشروت نتافتاريت نلبرين آل الله وللبرين همزه سپون ودڤتا ته الله جل جلاله تدورقيتك متكوندرتن Mekat spiegjë. Kemi drejtat themi kështu dhe vasi dashur. Ke, ke dëshir që futesh në radhën e burrave të vërtetë të umatit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Gjithmonë ul fort drejt. Gjithmonë ul fort drejt. Gjithmonë ul në drejt. Fale gjithmonë hakun. Vazhdo me jetë kështu. Shkrua në fletën në librin e amzës të fundit mirat tua. Ne do radhitesh بالدريت وان الكذب يهدي الى الفجور اصلا كون درتا قس رنا شلون اذا رثون تكا كرمين تكا كريني وان الفجور يهدي الى النار كريني هو فاوند جهنم وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب ديت باس ديت تريت رين طه رينه رين صد رين ناصر Rain pas raine, krim pas krimi, derisa shkruash, akrimi çan xhehenem, dit pas dite, krim pas krimi, derisa shkruash në fletën e armëzës punëve tua prej kriminalëve. Qaw inal kethba yahdi ila al fujur, wa inal fujur yahdi lan nar. Fa krimi çan xhehenem, rain pas raine, dit pas dite, shkruhesh në fletën e kriminalëve. Nëpërmjet kuj, nëpërmjet Renas Gjënër mollë <-se> e se Allahu Gjëlle Gjëlelu Rasulullah a.s. në hadisën e datë e kanë leju rëjnën mirë po e kanë kufizu atë shumë sa që -sh kanë thonë mundët me ndërë mundët me uba mundët me u përdorë në travende edhe i katëri kur sashtë tek madhe sashtë leju atënë me rëjnë grën jo me trafët u grënë me rëjnë grën me rëjnë në paqë dhe me rejtë luft s'ka 4 grunë me rejtë nga të kuptimin se ta kam bleket kumash 14 mark metrën pizvistre a ki ble 4 s'prish pun po jo me rejtë atë shumë sa delshash sa jo dhe ato din ato s'jam t'hupta s'ka problem kjo tema shumë e gjonë s'jam këtë temun kjo tema me rejtë grunë atë temë në veti do dërth në veti ma shumë se një dërth me rejtë në pachë Kushkaish me பைtu Dipal sai opala anena ka mendimin e mirë megjithëse ato thojnë so, ta vrasëm ti thuaj kanë mendimin e mirë për juve edhe keton e kanë mendimin e mirë për bej afro njerzit thonim na raid lufte ti thonë mi kujd na nuk e kemi qëllim na nuk sulmojmë to ne sulmon menjëherë e sulmon menjëherë para sa bajt të flet s'ka problem as rregull ti Allahu xhellahu xelaluhu o xhellahu anuhu Resulullah ti ka thënë Allahu ul Allah, Kurani Kerim se ti tutur është një popullën panbudallahi alaihi salawa kjo i ka thonë Si të kesh dyshim, helbet, vetë si dishojse ai po do të muslimo. Sulmaja ka pritur pas. Tan waza alaihi walehim ala sawa. Edhe sulmaja ka pritur pas. Si si tutoje sa ai po muslimon. Po mirë dohet bash muslimo, çasto, mirë ai është edhe vep. Zotë muslimanët preskat sai ti, se ti ai jeti të zënjë situ nga janë këta halli që janë. Pse janë pranë këta hallë ve kanë vetëm një fjalë apo kaloj ku jemi. Na muslimanët bashkohorsti jëzloni me almi kënton mas i desmi tukon gjallë si jëzloni kur desmi jëzloni ah, në vitive mas i kimi dhe të në tijë e dhejme se mas i dhejme së sa vlejnë jëzni mi jët a tjerët e kanë hetu se duhet me uvnu në disa rastit tukon gjallë pra pa i këthame hadisit në pika shumë shkurta edhe një harë e vërtet atë qënë ka, ka emira, emira rën rën, e mira atë qënë gjëndët. Renë pas rejne, ditë pas dite të rejt, shkruësh në fletën e rejtën të drejtëve. Të folë drejt, shkruësh në fletën e të drejtëve. Renë atë qënë ka folë në sullarë, në krimine, në, krime, në kriminalitet. Renë thot, renë në esër. Ditë pas dite, shkruësh në fletën e kriminelle. Ka ashe vërtet, për i të panë vërtetave, për i, i vërtet, për vërtetë e pamohshme, të cilën Rasullullah ne sun, ahamira, ahamira. Pse, ka transul këtë hadith aliye salatu vesselam pse edhe disa fjalë që në hadith, pse i ka radhit Mohamed Mustafa sallallahu alaihi wasallam kështu? Pse i ka radhit këtu? Edhe në vërtetë të çon ka mira, mira çon jannet. Tërditë vërtet vërtet vërtet vërtet fjalë ato shkruhet të vërtetën. Rona çon ka akezia, ka kriminaliteti. Tërditën shkruaj shkriminalin hi jahlë më siprami. Pse i ka radhit këtu? Me këtë hadisë gjëmatin dherë, shumë dhe po kalon të post, me këtë hadisë ka dhe esh me la trebu, se jutë përën ditë omë oh, me të jam. Kërtë fullni drejtë, e kërtë zë droni se ndo shta pak, fullni e dhe nësër drejtë. Fullni e dhe masënësër drejtë. Gjithë mënë fullni drejtë, e ndërtoni binon e juve të njërzijës drejtë, e ndërtoni shoqërin e juve me njërzë drejtë. E pas taj, ku është intensa të e fundit Kusë sinonë Muhammed Mustafa sallallahu alesallam në umetën e vetë me dalme këtë fjalë bukur kështu? A i sinon që ne nëse me se fëllë me ditë pas ditë e drejt. E dhe punojmë ditë pas dritë e drejt, qëka ndojme neve? Për ndërtojshmi shëqëri e në tonë njërës të drejt, e pas taj kur dalme me votu nësër, në esër, kusë në unheqë neve së në gjojmë të pa drejt? Po prej drejtive e zgje dhe matë drejtin, në prinë neve puna marë. Në të kondërton Në të rajni së dhe rajni netër E ndërtoni shëshrien e juve shtremt Kur të ndërtoni shëshrien e ju shtremt Prej popëlit juve s'ka më në mesin e juve drejt Kur të dilli me votu pra e votërit shtremtin Se prej shtremtive në të shtremtin e në zërni Ju prinë puna shtremt Pra në tjanë Hadisët e Moambat Mustafa sallallahu alai sallam Do fjalit fanu na popullore Të cilët i kanë thonë një kërë, Lev Dukacini, apo Dnipi ti, apo i kanë thonë Filipi, apo i kanë thonë Gjaleksandë Rijali Filipit, a i sa Arista, a i sa Platoni, a i sa Nici, nuk jam shtuk të gjore, të janë gjore të cilët. Allahu në përmed vahjit, i adha Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallem, në trijezën e punës ati të përdiqme, edhe në sratën mezin e vetë me hame i marë të fare, nëse dërme jetu popullë. Arbaun mënkun në fihi kena Fëkat rabih Ka thon ibn Abbas Këtër gjona Nëse janë Ka ndodhë që tu kanë bashkutie E i ki plesu i kebe veti Janë prej fondit pasurit tonën Këtë botë Këtë i tu Kësh pëtu vetën me siguri Nëse je për atime që këtë katër gjona I kellë të njoftimin ta Këtër gjona janë Këtër në sidhë ku dostarajs aflehart jes gjithmonë i vërtet. O lhaya, ti je turp, ti je i marrurshëm, ti je turp. Dhe luhasn el khuluk, ti ke sjellje më mirë, edhe e fundi ka thon, ti je faleminderit, ti je mirënjoz. Pra ti je i vërtet, ti je i marrurshëm. Për i djonave të më të cilët shpërton netër, ti je i vërtet ibn Fiyanin Zeflat. Të dha fare kurkush ton straight ela ta rata kur pagu do jentras per ata ela ta rata folë zbrëtitën po e bash ta har duozati husnul khuluk ta kesh siellën e mirë ka thon el birr u husnul khuluk wal ism ma haka fi sadrika wa karehta an yatla alayhi an-nas mens ka birr pastel emir skan ket bot nket islam e pas siellën e mirë çka është keçë ka thon ajo skat giligiz ndjeks edhe ske çeshet me pak kur ta bash ta kesh siellën e mirë Eto jesh mirënjohës, ti je falënderues për punë të mira, për gjona të mira, çit për të mira që ti afroi Allahu, edhe për të mira që ti afroi njerzit. Xhamotindarshëm, e kemi obligim me qenë mirjohës, Allahu, të jesh mirënjohës, edhe falënderues Allahut për të mira të tij, edhe në të njëjtën kohë të mira që ne afroi njerëzit si na. Ka thonë men lam yashkurin nafa lam yashkurillah. Po ai që nuk e di qedrën e njeriu, lau ai qedrën e Allahut, po ai qedrën e Allahut, hak qedrën. Do të kus nuk e di njeriu, njeriu i cili njeriu n'çetrë s'di me faleminderit. Do të hanë treguat se as Allahu s'di me faleminderit. Njerë, në shamba si, shamba katuni, kemë atë me kern, ke di në sot me nivën atje, edhe ka ardh çetri i njerit si ti, alal për skajtje. Do të urrë, çfarë zor i ke vënë? Kam mërë Shafai gjekeri edhe skam gum tjetër. E po, apo merr gumën e rezervtën timën të shfia mëksal, po pe marr. E marr java gumurat, e kërce të lash konjë me fmi me gra kur ta lithë shkon në shpinë këtë dimën natën me natën. Edhe më s'mëromi, nuk a'sh mirë njohosi ati, nuk din çat njerëj me falënderu. Ka fonë ki edhe për çarrën që e ka pas Allah i lavaz dhe me falënderu me lëmja shkuri nasa, me lëmja shkuri la, a i që njerëz i zbinë me u thonë njerëz në falimindar, edhe Allah zbinë me u thonë falimindar. Se a i ishte, a i cili e bo, ka shkaku që a i zëtria me kërën një dhe të arrinë të veni të i ku kebë. A Allah në pa rëgulluata. Ibn Abbas i tha prap, i këtë thamë i prap, Ibn Abbas i tha, nëse dëmë me përshtu, ka tërgjona, nëse plecohen të ti e shpëtuës, Ibn Arrum me qenë s'jelën e mirë me pas edhe me qenë falimin dërusë, me qenë mirë njohës Ka pas një djetar Abdullah, më, e, e, bo, Abdullah Rëmli Ka qenë pre Aleksandrie, pre Iskendris Na që ta shkanë jarë për folim me gjune uj po i thënë edhe në Aleksandri Përshka kësë të tjerët kanë thonë se Aleksandri i thënë ati qitetit në gjipta gje që Aleksandri Filipit e kishë në dërtua ata Lidhjes kamë të vërtetër Forës kanë me vërtetëniç. Po u tregoj për aftës kafara me vërtetë me gjithë sa she dersit. Sa she dersit thodën ngaimi i katërtë. Ka shkruajti një dietar evropian se qyteti Aleksandriës në Egjipt tash ndërtu nga Aleksandri Fillipi i Makedonisë nuk ka she vërtet asçi ka për bashkë me vërtetën kur zon. Atë vende kanë ndërtuar sa ato i Skënder e ka pasur sem në ajëri të sëndaj në ajërin kur kam nei. Ai ka punuar në avancë, as kuranikërimi i cekur. Qëra dos i Skënderia ka emri i Aleksandri Aiçi shkruajte se Aleksandri i Filipit e ka ndërtuar Aleksandrin e ka shkruar kështu me dit libr në material po e citoj shumë shkurt se të kam kohë ka thon fontorët të cilët funoishin në ndërtimin e këtij qyteti me fillim natën ditën pas kanë banu post. ka ndërtu përmitok natën pas ka mbujt në ndeti thonën me nje se ka ndar për kan punu frap lak shampan banu po çështëu ka shkruajt për për për filimin e këtij qyteti shumë vjetër me kulturë të lartë Ibn Khalduni Rahmetullaj, alën sociologu maj madh islam, e në jo islam Ka shkrujt në libër në ti emin një kal mu kadima se nuk është e nërte kjo të thënë pra të njërë të cilët kanë sonë së i Aleksandria kushët kur ashtë ndërtu punëtor të atim jeshtrit madh pas kanë qenë qa që tafër të dikush pas kanë jetu natë nëm deti ditën pa ndërtu për jashtë të ndëruar ki njëri thë pështu qëfar në në cilët kush Post, me tëllët kushte. Ato që pohinë sëmë nëndetje e kanë një bësë, e kanë një strajës, një, një anëgjik me vete në shpinë për diçka edhe diçka në koke, diçka në runë. Qka kanë pasë ato me vete? Edhe cdo gjokë rritë. Së kam koë për këta, kjo antë e më vete. E thone, kanë panë në andër, një shocë temin e ka pasë mënsur, me më ndëshmi se eshte prej të hafërve të allahu, gjëlle gjëleluhu, gj Ma fa'la Allahu bikës, o dost, qka të ndodhin vërë, kimi bisedun për kër kemi qenë bashk, se në vërë ndodhin disa gjonat, më dheja muslimonit kër deshe, qka u bo më tije, si o siel fa' Allahu i jëtë, më tije në vërë, me me lajke të veta, fa ka dhe gëfar Allahu li wa rahimeni wa atali aktara mimma këntu anmilu. Fa ma ka fa'lë, edhe më ka më shiru në vërë, më dha ma shumë se qka kam pritë. Fa pra në shka fëtëmi dhejk hala, me shka të shkojmë Allahu të në gjelaruhu më mirë di shka, fa konë o sadikin e fima të kulun, fa gjithmonë t'jeni gati me full vërtejten, nëse donin vërë t'jenit më shirua, nëse donin vërë që jafë Allahu shka më dhamuë, full e vërtejten, fa t'jenit drejt, mos dënjeni asë një harë, mos raj e në kur të kështon, e da atë harë të full e zë vërtejten, Për nëse në ndodhe kondër ta Me qëka i shkotë Allahu zhëllë në gjelaluhu Mas keqi Për nëse rejni Nëse jeni rejni ta Nëse jeni rejni tak Nëse gëjni në fjallë që i fëllni Nëse fjallë të jua dhe punë të jua Nuk janë të përbashta Nëse nuk janë vërtë të tënë fjallën puna Për ta Allahu zhëllë në gjelaluhu Kështu dhe të orientoni Kështu dhe të jeni matë dopti Në borën e ju E ka pyet një njeri turt. Njerëzve turt i thonë Arabi i thon Hakim. Hakim i thonë edhe mjekut. Po edhe njerëzve turt i thonë Hakim. Një njeri e ka pyet një njeri turt, ka thon marai tu sadikan. Në form të fytysh mirë pa i folajbron. Ka disa njerëz i thonë njerës po duhet vet diçka, llob. Edhe unë e ha thot lirisht, vërna hocam, sus ya, lirisht puit. Kur tjanizën e pyet, ja nisën të tregu. Nuk janë sinqer në pyetjen e vet. Mirpo, duke i thënë mbytiturit, duke i thënë kolaj po duhet tregu diçka, Një jo po i thonë thu duhet fit. Kur jani se me fites nga çak shumë delman funqi po duhet tregu. Në njëri e pyetni njëri turr prej dietarëve të menxër shumë, sa po duhet pyet diçka. Kur dol, jo pyetje po i tregoi diçka. Fa mara i tu sadikan. Fa nuk po e shoh drej njëri drejt sonn ka zamanin ton. Kjo fjal i ka 900 vite me rradh thurashfol xhamati ndershëm. E ka, shenu, e ka shenu në librin e vetë të madh, imomi gazaliu, radhjallahu ta'alanu, në librin Ihja u lumët binë, rinjalli ashkencave islamët. E dhe së poshof njerit mirë sëp, para 900 viteve, para 900 shekujve. Edhe sëp, si fja fjall, torle, në, në të kjo fjalë torle, në mëzlisët e njerëz në sotit, janë dhe burra, e njënve, e të lë pak bajalë, një ka qore, kërë dhjurë në kaqore, që që njënë ato, edhe thujnë, e së poshof burra bre nuk përshosëm njërit drejt, s'ka no, s'përshofëm e. Ki njëri urt, ju ka përgjit këti i burrit të, të të të pyti, se, e, dhe i tha, nuk, po, nuk përshon njërit drejt. Ju përgjit sa, le u kun të sadikan lera e të hum, fa me qenë vëti drejt, i, i kishe taku të drejtit. Fa me pas qenë i vërtet, dë vërtetit pa i taku qarësa, fa i kishe taku. Pra, kua është hilja? Kua është dëpsija? Pika e dëbët kua? E pi qendra e dëpsija të është të kinjeri që po thot? Këta e komentojmë shumë bukur hadithi i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam i të nështë qëto? Inna l-munafiqa idha dhafële l-majlis la jentehi majlisuhu hatta jentehi ila munafiqin mislih. Fëtë munafiqi, hipokriti, diftirëshi, Kërë të hiën me gjlisë, ka tonë Mohamed Mustafa sallallahu alai sallam, në një dhem të mëdhe, nuk mund dhët me ukri uli ati, dheri sa nuk e gjonë në me gjlisën e vetë në mënafik si aji. Ka tonë vëhin në sadika i dha dhe këllë lë me gjlisë. I vërteti, kërë të hiën me gjlisë, nuk mund dhët me ule dhe me ukri, me më mërë fund uli ati në dhëmë, dheri sa nuk e gjonë të mirin si vetë. Edhe këta mund dhëm e përjetu vetë gjë Kanihere kër hidrin njëri në mesgjës, se këtu flet vahjë, këtu flet goja ati që Allahun Kuran i Kerim sot, vëma jenë të ku anil hawa, in hua illa vahju juha, suratun leqëm, këtu flet goja ati të sëlin, Allahu i ka thënë thuj këto. Pra së kardëshim. E këpa njëri unë kanihere kër njëri në mesgjës, dë njërni, e lësoba dhoma plëtë. Hëmendut kumë ullë, E pas ta, njeri pas njërë, jo qëtohune, qëtohune, johune, qëtohune, të... jo, që si mësën zhën nga qëti së në hush në thri, edhe shkon nga tati. Edhe i miri këta e banë me zlisin si ki qetri, e qëta është pra, rima e cila, ashtë në mesin e afi që janë lomë, edhe rima e cila reflektohë të ai që pojë lomë, për me ullë bashkë i miri të i miri dhe jo i miri të jo i miri, ajo rima, a i telë për neve, ashtë i padukshëm, Këta e spjegon vitëm aji i tili Allahu gjëlle gjëlelu e mësonë. E spjegon vitëm Muhammedi, vitëm pagandari Allahu gjëlle gjëlelu. A na vitëm e shofim shka pëndodhë. Ne e shofim shka pëndodhë. Ne e shofim shumë mirë se ajo që ju fa në mesën të tona, ashe vërtet. E thëllë, s'po shof njerit mirë. S'po shof njerit drejtë. E thëllë, me paskon i drejtë i shifëshe. I jojshe. Kë janë vatë, defekti kuha? Defekti atëhonë. Mu përket shkak, Suleiman a.s. Për nga merë Allahu gjëlle gjëlelu, gjëlle shanu i marë. Për sinit Allahu i gizon për nga marë lëk, edhe i gizon mërëtni. Digjona shumë të mdoja. Edhe për nga marë lëk, edhe mërëtni. Di, di persona e ka nëdhejsh ruzurin toksor musliman. Edhe di persona e ka nëdhejsh ruzurin toksor jo musliman. Vetëm katër herë ka ndonë një historien për ja ademi dërin fundë. Pre ative që janë mësliman, këtë botë e ka u dhehesh Suleiman a.s. edhe, edhe dhulkarmeni prej në lindjës dherën për endim. Pre ative që si janë mësliman e ka u dhehesh në mërudi edhe bohëta Nassar al-Kildeni. Suleiman a.s. në ajetin surët të nëmëllë, Allahu Gjelle Gjelalurës pjegënë modestien e ati, se si prihet bota, si prihet njërzies e në tangojnë politikanët pra të gjithë, në tangojnë depotetët të, të gjithë, në tangojnë gjithë njërzit që e miren me Edha ato që kujtojnë se mirën me politikë, mirën me jo politikë, edha ato që ka kanë apetite, vetëm stangojn shumë çato politikanë këto nëpër dhomë, në asjehet në politikë, e cila as ke gjastë ta politikës, ta ndëgjojnë ato të vërtë pra. Ta ndëgjojnë ato që ka kanë dëshirë, el aspirata, dëshira apetite me prin e popull, si prin e popullit. Allahu xhalle xelalu ndifjal në Kur'an e Karim, sura an-Naml, dhannali la ara al-hudhudah. Kranç Suleman Aveserami, kuri ka firë ushtrit e ti me i bërë rasht, kuri ka firë ushtrit e ti me i bërë rasht, po me sigurisë e jënë rasht në shashin e kuqë, me dalë para, para dikuj me bërë një para të dushme, me sigurisë e jënë shashin e abidinit, me sigurisë e jënë shashin e knez, knezit apo të api qetrit, jo. Edhe jopë si ushtrije, po ushtrije në me lajkëve, ushtrije në e gjinëve, Ushtrije në njërëve, ushtrije në shpëndve, ushtrije në insekteve, ushtrije në ative gjanave që hasin gjallase që hasin me bark, ushtrije në ative që hasin me dikom, e dhe ushtrije në ative që hasin me katër. Të gjitha kanë qenë në nësundimën e Suleiman a.S.R. me gjithë frimen, për shkakë sa Allah në Kuran i Kerim sa rawhahuha shahrun, wa guduvuha shahra. Fa, ullëtimët që i banë të ajin e përme të frimenës ishin një mujë, për një orë edhe thirrimet ishin udhimet edhe thirrimet ishin për për një për një, një mujër për një orë një mujë natë ushtin natë vëbolli natë ushtrit madhe asoj Sulejmani alayhis salam e pa në mujë me mucizën e të natës atëselet Allahu dhurat jake se don e pa të në ushtar Luka tash një orë munges tham mali la ara al hudhudah o i politikan O ju pris ane, ane man botës ka jeni Sa qka kam on Qis ka arë kjo ushta Qka kam on Qi mungon filan ushtarin Spo esha në ralat e ushtri Ushtrivet mija Jot qka ka ai qis ka arë Pra në në vizone O ju njerëz o vlazër Edhe mirën e veti për gjërësit sotit Qka kam on Jot qka ka ai Se ta është në moment, pra, në moment, në momentin e sëbëm. Ta është sot, a, në të nëtë baza jetohet, a çka ka mund, a çka këti. Sot jetohet, lave jam i dashur, çka këti. Se gjithë mund, tësë për jenë regullë për muhe, e unë e gjithë mund për jam. Pra, kështu nuk jetohet, kështu nuk prinjet, çka ka mund. Ndo shtë ta s'kam shku me pas, a i shpende, a gjeka, si i kamën. Qësën kaft ndoshta nuk kam shku unë me e pa se ajnë ndoshta është burgo sa që ndoshta unë nuk shkuva me e pa se dikush e ka gjikua tanë pa, pa me pa drejt ndoshta unë nuk shkuva se mëz dhe një fmi mëz val dhe një fmi e ka zonë dikun edhe i kanua ati një penë kom mosë më pofluturën për e sapët edhe eta me lujt me tanë mëz val unë helbet mëz vuna ligjine dobet e gjojtarët e gjojtën pa ko dita të ndalimit gjyëtijes mëse gjyëti dikush, mësi ndodhë i kjati i qësë nërë, qëka kam unë që filan ushtari mungën, jo qëka ka ajë që mungën. Popëllit s'ka këthu i se kur kur gjo, a i don me qeni prim drejt, a i popëllit don mës me ubo hile mbitan, popëllit don me qeni, i odheqër si, si pas kanunit të ati që atë popëllit ka kriju. Nuk pranën? Pas në pak të pak. devalvum se vishmi sa kemi devalvusante se s'na e zike kompjuterit zerot për mas mas njishit mas mrami kurepam se s'ka kompjuterit nuk po e zen zerot mas njishit qka banem du një teknik shmi madh i cili mirë të evesh në numrat matematikor sa ka i laq qka në thaj sa tha hek një njëshin për para hek një thaj njëshin edhe bërë që do gjon regu qka bërë të ne bërë të bërë ngari për shembl e u shtarë shlum të shlumë edhe smutit i shlojnë për i spitalit e shpia, edhe atës dëngina të i thëmë dha marë, i kënë me gjithë pasunin që e kanë marë, fukarat, që ka kanë qenë fukarat, të poshtë edhe me fukarat, bod, të pa njështë të në, vështë 0-0 bod, sa du shradit 0 nëse e hek njëshin për para, qështu të në bod, nëse nuk prijet drejt, Ese, e ne, nëse prijet si omar, ibnjabdhila azizir, kër je i vërtet në punën që e 18 even rendi më shpjegoni ngjarje të cilën gjithë xhamati jone, xhamatet e din. Është një ngjarje shumë e fjetë, ec sa kem ket kurthi on, gara kursia shumë herë, me mia herë, delegacioni romak kurard në vizitë, delegacioni i fundve të jashtëm në Krijë, me ministrin e shtetit romak kurard në Damaskus, shamë me vizitu xhalifin e musliman ve xhalifin ton, tasin më durte të dur tona të keni punuar me pas sot. Edhe thisim, thisim, pse musliman më pas pap. Kaq fjallorin e kemi modernizu ma, që kaq, kaq kemi shku në largë, këpse ato po kanë papë e nasë po kemi. Jo, është edhe na kemi papë. Edhe na kemi bo. A të jam kanë zojtë papë në tonë dhe selinë tonë gëmatin darshëm kërë kemi. Edhe na kemi shti. Qëta është edhe sot da datë anë 27, edhe 4 dit e shqipë një papë në tonë. Edhe 4 dit edhe pa, pa problemë. Nath jemi ato shka thojm jemi 90% musliman a dhe 3 dit jemi hu 3% musliman, 97% musliman, jemi uri me kërshëndelat Kërshëndelat, që një të para asat mundi Ska problem, ditën e higjëratit edhe ditën e viti tri 97% musliman vese din kura vesh 3% e din Pra papa është hadhe, shka përdundi papa A e pavë themë son ti kërshendellat si sian tuat çka po thëshin vota a pa kur e thani burr për i burravë se kjo sa ajonia ai pavera gjimë vlavë jam i dashur se do do ishin të interesu do ishin aq të rrezuam kët vot edhe festimin e ati ti si muslimarku me sa nifsh s'u baje ai nuk angazhu ti kur ti festim s'u baje urna trazov odja trazov vlavë jam i dashur trazov prej djubit Tre zot prej jumit. Ministri i punës jashtëm i shtetit shqiptar, në Damas tentë xhalifia e muslimanëve, Radi Allahu ta'ala anhu, ai the dhjetë tre muaj ulëhej shtetin me të drejtën e Allahut edhe vdiç. Në pyetjet për shtetin musliman, morën fondzë nga joga, joste zëglar se s'me fal. Si je ti edhe shoqja me djalin? Ës fuj e fiki çriunit që është ndriezë ne atij e kallë një qëtër. Ta përka të alë, pëse? Pëse përpërnë, pëse me banë këta? Ta deri tash jeni duke pytër për shtetin, ju përgjigja me dritën e qiriut të silin e ka pagu i shtetit. Tash më pytët për familjen të e me kadalë. Ta kallë i qirin që e kam ble me paratë e mija të shpijes. Se për privat për polin mo. Nuk dhe të përgjigjëm për punë të shpijes une me qirin e shtetit. Ndë gjëni o njerë Se ja kështu odhëheqët, edhe odhëheqët madhë një një vite, ja odhëheqët që shëmë i to odhëheqët, e talë e zhdo di vetë helache. Zhdo di vetë telache. Zhdo di vetë mas vjetë i një shtrije mas një shtrije, zhdo di vetë mas vjetë i gurë themeli mas gurë themeli e murë pas një herë. Të në falëni, u mosh me as falë kejtë. U bo nërdrajnëve së falënë, u bo. Njerëzit e, e mlajnë botë kanë falë që ashtë një republikë në G e ka emë në Nordër e në Vesfalën ma shumë ka asfalt se tokë a qa është e mëndërtume a qa në gjvillime si për ma shumë asfalt se tokë na më do këtë hiq mos në kamet a së kimi ku më mëllë me dhal, me qitë, dëni farë, shtitë, diku, shëllbet drejtë në asfalt të qenë ushtru mu e më ka mush menja se mëndërëndërën të në gjami amë bimegla atë shumë apetite dhe punë Kuj janë ato gurë, kuj janë ato gjamija, kuj janë ato ndërtesa, kuj janë ato fabrika, kuj janë ato gjace, kuj janë e di për gjizjen, me vaktën, vaj gjatë asbonë për katër ditë mara i. Ti se di, për zati se di, se si janë politikanë. Një alim prej ulemove, ka thoni kam lezu një atë disa gjona në te vratë, i kishin pasë dëni israeli në qenorin në te vratëit vetë. Kë thonë, unë motë ative, Musliman, normal Ulemata ative, kur kanë qenë bëni israeli musliman Ulemata ative Shumë shpash ishin pasur Si që mati jo në gjami E i kishin pas pjegu janë i qetrit Një disa gjona Shpash pan pas nejt me zhni se pan qela fa libre Edhe i pan pas në mi për tri Ato fa gjona se si duhet me e tunë këtë bot Unë për ispjevej Mështë gjemati janë të virë me i morë Janë të virë mësë me i morë Së u shka janë të virë me i morë këtë gjonat edhe me i lonë këtë gjon A zonë çka kemi marrë nën freative xhana, të cilët ulëmat e ative ja shpjegojnë në qendrën e qytetit janë këto xhana. Me thon la kan za anfa min al ilm. Ken jun raba arjmot lams. Lams i pasurisë në shart, në të cilën e mbështet familja, familjen e vet deri 100 100 e pas sin vetmas. Çka bën pra? Fiton atë shumë altan e benë mështëllime dhe e futë me një venë të, e benë një shonët ingjënjërike për gjemë të dhe një patë me ditë, se kërë kanë pasurien me ndose, me qenës e ndonë. Pasurien shëft, dhe me thonë. Pasurien që trunë me sheku i tanena. Kenzë e sojnë arabishtë. Ka thënë, s'ka kenzë matë malë që që runë njeri unë këtë botë, se diturien që e kam lëhet. Ska kenzë matë malë. A ke të shirë me më l كارو دالي تتر ولا دواء لي من ال... من الرفق تنفع لي لا ما لا اربح من الحلم سكافاسوري متمودا تشكي افرونغا داتي سرتسي تشي كي توه urtici che افرونغا داتي ولا حسب ارضح من الغضب اتو الا اسقا جا جون بري جونا في كي دتير مي اول نداس مكالومير مي اول مي شتيك ثي يدمينين Kër e ullë jëdhimin e shtip e ullë jëdhimin e hunç Ske s'ke banë gjahë matë mirë Ske tru s'ke shtip gjahë ma shumë Edhe matë vleshme se jëdhimin kër e shtip të post Uala karina e zhjenu minel amel Edhe dosë si dush me bo dikan Si dush me bo dosë Ske banë dosë në këtë botë matë malë kërkanë se punën Nëse donë me u shëqën u me dikan Me pas shëqë që s'klishën kur Gjithë majën të malë Asë një hare nuk të kuritë punën shëshmë e punën dhe të bane dësë mështë nuk kër i të kur dhe në wala rëfqa ashja në minë alë jahel edhe Sh... dëshamir uh... bashkë hëtës me tije maj proshtër edhe maj shumtus i malë që të shumton ashpa dituria nësherë ti donë me matë me qenë maj shumtuar inë shëshri re i paditur tije ajë wala sharafa azze minë takua Edan dar më ma i madh, nëse do të don më pas derën më të madh, duhet me qend i friguar para pra Allahu xhallajelaluhu. Skan der më të madh si ball me vetë, se Allahu do ju tut. Wala karama awfa min tarkil hawa. Edan u ka otoritet më të madh, si don më çdon më çeni autoritativ. Nuka më të madh autoritet te largimi jot prej epsheve. Epshit hawa, epshit mos bego, mos bego çeft, wala amal afdal min al fikra. A punë mat ndarshme që bën këtë votë, as hulmtimi mbi shkëndat me 300 tonde edhe me lezu. Veprim më i dashur të Allahut dhe Xhelalut, o çera të vin më poshtë ti me grada, më çen ti hulmtues, më hulmtu. Ne bë bë hulmtime me het, me jetum bi libra. Wala hasanata ala min as-sabr, freysa va beja drgon Allahu Xhelaluhu ske, mafnua as-sawabu te durimit, ama me kosht deri sa nuk kalon frik. ولا سييته أفقر من الكبر إذا جناه مات مال شكشتين فونده فلتة في توة إذا مر مغاية نحرات نيسر سهل مات مال سهل جناهي قروري جناهي ماندي مالسي أسهل ماندي مال أسهل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مطال ذرة من الكبر سنهين جنة كور نسيكين نعطم زم رنطان ماندي مالسي دوس ماندي مالسي ولا دهاء أليم من الرفع Ska i laq ma të bukur për disa smundje që i ba një riu me vete se me qeni i buz në zemërë. Mësë me pasë gjelëzijë, mësë me pasë zemërën smutë me smundje zemërë. E thonë, lillahi dërru lë hasëbi, ma a ndelëhu bëda e bisahibihi për katële. Gjelëzija ka thonë, një djetar është, një poeti malë arafë, ka thonë gjelëzija është gjohë me drejta në këtë botë që i ka kriju zotë i pëse? E thonë, nuk e mitë kë Jeluzi, jeluzot, për dit ma për ta, përderi sa jeluzia dhe të tamit ata. Nësën pra me drejtë, vëllë e po përdojnë. Banë unë jeluzi, të ikna qënë, se unë batër në misë. Welë, da e uja, amilë lëkërqë, dhe skas mundjen këtë botë maron që shëtëron, se me të gjekë zemra qërve të ju bere këtë. Me të gjekë zemra, pësës për ben hënda kaj qëtëri. E pëse ajës po shkon të posh, po shkon tërkëjta i vladhë jëtë Nëse kjëtë grifë në zemër dajma Kur majës mund së keqenë Në s'ka së mund një bat madhe Uala rasule a dhele minë min lë haq Edhe s'ka ndër mjëtë sus Në mës tije Në këtë botë edhe mjës allaut S'ka ndër mjëtë sus mat mirë Se haku edhe e vërteta S'ka ndër mjëtë sus mat mirë Uala dalile S'ka unë rëfis mat madhë Që shëshron t se ti urofiës që të ngraj për dore me qute e vërteta, se modestia jote. Ajo të qënë gjithë mundë, si të amaj shvatën përshë, gjithë mundë qënë në nishonin tanë ku ke dalë. Edhe kur mëse në gishtin me nivenë, kur mëse në gishtin me nivenë me thonë, a, po, hoxha për shemblë, nësusi, profesori, doktori, qëtri, a, i këtu duhet me dalë, shti. Si mës dalë, këtu zbane, e që puna a ti, të na i zderë. Po ja yas del ke ke nuk ishti, mësuesi jot nuk del ke ke nuk ishti, profesori jot del ke ke nuk ishti. Kur mësui se dumo sa izdol këto pothuaj e para pas nuk ishtim gabim. Kështu thoj, e, pa, e para pas un gabime para pas, mos fa dashmë në një çetër vendi ku me nuk ishti. Wala fikra aghal min at-tama. Ska fikra lqmet postrave më të nencmuar çe ta marrë nuku për ta çe kot çetër kush ndonë me vet. Çis tabaja thuk e dinarin lekë ti temi ç'i sti imponon ti me një mesela, me një hadith, me një ajet apo me diçka, ç'i sti imponon ato u kti, ç'a njerë i bija ti diçka, çka të baj, dënizan pasunia e kti, çka të baj ara e me të bota më e modhe, çka të baj, ç'o kfut se kti bota mia, çka të baj kapoti kti bota i yemi, çka të baj diçish, kur t'ja blej lopër ja ban nimi marr, ja ça dëm me një gjasin, ç'a pavë si jam ora un scoff kala lak mai mav edhe fukala lak mai, fu mai posta edhe më në smor, them me ju imponu di ku i ç'i pasunia ti ناش ته نديرام چي درهم دو تي هوتي كورس كاجا ما فوكارو هذا كايت فاصوري ريبوتس نكت منير مسيت تانن شندران سماط ما دار فرسي تي ولا حياه اطيب من الصحه ولا غنى اشقى من الجمع اذا نقى فزنجيلك نك زنجيلك ماتنغشت ستي مملد فاصورين امسمديت سكي مملد مملد فاصورين هاكنهوي مسمدا ska zeng yllith ma in, ma me mangust mevon mevon e paqer thirt hakine vakt te tisemorik wala hayata atyab min as-sihha ska yet mazlum dersi kur je i sendosh ka von qe njeri qe i ka radhit ka ka von ska pasuri këtë se me madhen qe te bose kur je me shëndet mir wala maishata ahla min al-afah ska yet mahar ma maharmoni ma ska harmoni e sur madbukur se ti kur jeton i knaqur ne atesh ka ki Ska, ska harmoni me kufin mat gjon Se ti kur je i knoqër Në ate shka ke Unë e kam këta Në këta që e kam jam i knoqër Uala A i badet e ahse më në në kushua Ska i badet Adhurim Ritë rit mat bukur Edhe mat dashur të Allahu Se ti kur e ban ata më frik Kur e ban më frik E shëtë qërën friga Allah I badetin tanë Nuk e ban për shembl Me më pas e e bona Nuk e ban e formalitet Po e ban i badet që ishe lipë Allahu Jelle Jelaluhu wa Jelle Shanu wala zohë dhe këjrum minë lë kanua së ka asketizëm të mfallit që tashna zohë dhe ashë arabisht asketizëm sa shqip unë së kam që kam e bojë së në pojë gjojni fjallë shqip që ti me ndërtu për këta nuk kemi fjallë në gjojnë tonë po për esë pjegoj me shumë fjallë pra shumë fjallë nuk në mungoj zohë dhe i thohin gjojnë arabisht e në literaturën q Asketizem do me thonë Unë me pas një gjohë shumë të bukur Edhe jam i mundë shumë E pose dojë Muj me e përdojmë Në atë më njëra qishë Do me e përdojmë I thonë Allahu Gjelle Gjelalu Për ti e pelon Kjo është asketizem Kjo është zohë Allahu Gjelle Gjelalu Në Kurani Kerim ka thonë Në surët Jusuf në Kurani Kerim Ashtë ash, veti e qëmuar edhe dashur të Allahu gjëllë gjëlelu Me qenë pra zahit Mirë për nësë me dalë prej kufive Jo në të kuptimin unë jam zahit Jam asketik nuk shkoj me punun fush Je rebel Unë jam asketik nuk lezëj shumë se kur sahem prej kësaj Pra je pra rebel dush me e zu shumë Unë jam asketik Moi më ngranoj dhe më hangër mirë, po ha mirë, ka mërsforzën e mufal. Atare jëra velfra. Nuk flitet për këtë lloj asketizmit në Islam, po në Islam thot këtu, un kam por me bleni gulçë tash, me miçit di mi blet, di gula me miçit ka peshë 5 kg mish, me go nikilë mish, në miçit në gram mish pa dimit, me gjithëse veç divert kam. A më ne ardhën jo, s'ka bën pranverti, po çes sa çka jesti. Jo, jo këtu, jo këtu jona. Po ti ke mundësi me i blejë 500 kg thusivet, do t'i bajë 200 kg mish, a për 300 kg mish, do t'i uqoj ative shka s'kan mundësi asë një kg me blejë. Në këtë rast je asë ketik, në këtë rast je zahit, kështot do në lau gjëllë gjëlari hu vë gjëllë shanu? Ose, zahit ku shanë? E ka përgatitur një sofër shumë të bukur për familjen e vetë ndramjes. Në atë sofër ka shumë lloi xellatë të mira edhe të këndshme. Asketekët bojnë çdo? Dorë. Çfarë thonë? Thoin çfarë? Çi të më borë ajo. Atësh kanë asketik që Zoti i don e bojnë jo këtë mënyrë, po e bojnë atje trën. Ajo çetra është këtu. Këtë sofër ju, grue, pi, grue, a, na, tjimë, i grua ti grua edhe sonte mi. A maruën për neve? Po. Sondëna ban me kapërcimi ai var. Po, që një filan kushijës këjtë të jemi e ke Do thot Un e pata para dërve bia Un pata më njënësimi janisë me hongër Se e jemi a kja Atë harë kur pata më njënësimi me hongër I thashtë që e ati qëtërit Këto janë ato që ka Kë njeri e ka për qëllim Ska pra atë këtizëm më të mirë Se të thimë natë që ka kej me qeni pajtumë Të në majë si të pajtushë një alon qëtërit Në gjari ashe një orë të, të gjemoti, Tësela dëluftëshin të plagu me radh. E ai kurar me uji i skajsaj, ai buri i fara. Sa ti çoya më se aja më yashëm se un. A ka pas mundsi me epi parë? Tani ka pas mundsi, sa ti u dha. Sa ti më çoya aja atu vujt më shumë, është më i vramt se un. Kur shkoi te i ditis fa. ka faj. Ha ha ha radh sa. Ha tani ne garabum, anena jeni ne garab. Të të Tëri te i fundit, i fundi shkajs bot. I fundit ti keju vek. Ne kthejm shkaq shajë bis ndo ti ve çervë. Ju falem të gjithë. Pa kujdes. Kto ja natoshka e kan rrugët islamin këtu. Kto njerëz? E kur jam këtu pas zhriti ka kusht i sta te ajë këndin ngjarje të cilën e përjetuan Meshi në vitin 1990-at në bi. Nuk mëno. Më rasonim ton. Komunitete evropianse lëndima, sënë na vetë la groom që disin keq për boka, po. Projsh që lavia diçë munë afronaz e tin pikamos. Pro komunitete evropian te na kutia zeytrashiçe zeytin edhe një saponë, një shishe sode, edhe kamarudish ka qeterë, edhe, edhe një kërgjohisht. Pra, tra shishe zetim, një kërgjohisht, një përgjohisht, një përgjohisht, edhe një, një saponë. <të> e mërëm me i da, shku me një derë prej i dirve ku isha vetë prezent. Një njeri e shiqova me si i dalit, sën hiken atë derën ku u dashin gjonat. Edhe më mërë me një sën shi vartëpër. Sa sën po hi, sa sën po hi, pi pasanikve. Kështu pa fa Sënë po hini për i pasanikve Fa shti ku për dhe se sënë po hini për i pasanikve Fa qështi ki Shtishka hini I ka di gjemë zvitën Fa shë aje i vërtev në te shka për e thupra Fa wallahi Emnin e ka qështu Emnin e ka qështu Njën i gjali këtje ka emnin qështu Qetri gjali ka që ke temen Edhe gruja ati ashtë të zja jeme Që ka shëta ajo Fa për dhe me jof të në ma shumë Sa që shumë bile edhe e vërtetum se me dë vërtet qaj njëri ishte qaj di gjem një zvithër zëjtinin, trishish e zëjtinin fukaraja së një mirë ke pjatë i zënginit zëmër që shfare kënqmi a mirë kënqmi në mirë jemi shfare jemi ne dhe Allahu gjellë në gjellë, gjellë u shomi i krama asura bo shfare jemi na i varvëri në fa kënë e vetë se në merë prej ati shka ka kjo në mesin të ndo edhe prap I qenin durd apo jo Allahion, të zbritë mëshirën tonë mbi neve. Po ka thon Allahu subhanahu wa ta'ala, "Ezbras, cello min fuqara." Venete te veçja, ezbras mëshirën tënë mbiu. Largonë ju me pasurinë e the fuqaraja te na fat e vërtet. Mune harun ezbras mëshirën tënë ndaj ju. Çish, jo. S'ka problem. Wala wala ma wala harisa ahfazu min al-samt. Ska ritar çitron më shumë kët god më mirë se heshtja. A kish me het me trazhë. Shi pa e foli. A kish me het me rojtar, me tru roj, me qen ministër, me qen njeri i punë me të jashtë mëmëshme, roja me tru. A ke dashur? Po. Do thon e ka mundsi pra në islam. Shu i pa? Ke më thë di ke i fund. A qnivon von dom. Unë kanë harë shtashe Bideni provokim çasopiu ka doje Bideni provokim ato djemoti zon himse di se, se po e bajnë. In ekonomi, çe zin ekonomi strak kejtë lëma ekonomijën e din. Vecë e selë qëllë si në për nëzitë e pasë gradë, në qëtër në nënë, statistikën në bodnore, po, 35 milion, këtë, 25 milion, 25 milion, 30, milion, katër, 40, selë qëllë si nëzitë në e pasë gradë në nënë, në politikë, edhe gratë, edhe burë, edhe të sulë, kejtë e din, kejtë e din, s'ka gjohë shka, gjo, shka s'dirë lëma, kejtë dirë, edhe shka dhe mu bërë, shka dhe mu bërë, bon, shka dhe mu bër qon pra s'mpton ston stokolaj para pajuna ka von skaro i tar ma bukur se heshtja kur heshti edhe fundit wala ghaiba aqrab min al mout edhe prej janave të padukshme që si shef më afër se vdekën kërkan se ki pyati vetë të padukshmeve më afër se vdekën kërkan se ki këng çerat e ki edhe veshën këng çerat e ki malar jomot ndarshum allahual zelaluhu ve zel shanu namazin e jumës këmbullaj bos Mujnë e madhë në të të të li jemi Allahume mire maru me të të të muahme Musafas. Inshallah. Ja u djenë. Gjematë të të të li ka arë prej gurbetit, ditët, poshimorët dhe dimnit. Pa festime. Allahume mire maru ja u prusët. Nëse angazhot dikush me u festu, na nuk i themi ma shumë se sa kemi drejta mi thonë. Aqka kemi drejta të ne thomi, pa rezervë kjo fest ka lidhe me neve farë. Kjo fest nuk ka lidhe shomi vogël, a shaj qka angazhot me festu vitin rift. A shumë i vogël para Islamit po foli, para çervës sa të kishe në xhef murrit rrit rritu, nuk ndal kushi. Po po ashtigoni ndih fjalë. Si duni, injizoni si duni si injizoni. Për një jamim më mirë se për jashta ja pak, te rit mirë mi vesh. Ki fest tash ç ç fest kish ka është para këto ditave, emrin e ka Boziç. Fjala Boziç, as emër zvogëlues gramatik për fjalën bog. Theth a lai vogël. Dik linja a lai tvogël iq ma shumë të menqërit zdojt me i smjegu se s'kej pun këto kjo atel i rrimës i cilë i sita prakë është gjeg si të duzmu gjeg kurdo, shka për dalë për e këvodi për përqusin e lartë ba në fingil, shka problem bo shik Allah i vogël, kalin këtë dit aty Allah i ne vogël e, e një patnodhe ma shumë zdojt njerit menqër me i kalzu qëtri qëtri terminët, krisht lindja emin as jakinia Kalin kristi, dhe me thashtë kristi ta kalin Kalin kristi lingja, gjalizotit kalin A kështon është feja jona A me qësipur në hala miremja Ngoz në agjesan Se kanë thonë babadimin në vep Hajde, bëhajë për këtu Në në dimle, az babadimin në së njofim kur gjo Kejtë sarku, ku sa keq A kritikot babadimin E babadimin në shka, o gjaliriti shka i në gjamisët Babadimin në shën Nikola Shën Nikola si thojnë ma qëdërishë Sfeti Nikola a, a, shen, Si pasaj, pra, të mfalli. Si pasaj dhe dilën u du një më shku dikon, pra. Ata shashkojnë dilën e shpire. Ata janë svetin i kolës. Ahtis jenë svetin i kolës. Babadim një a svetin i kolëa. Do me thonë ashtë adet i ative njëzve, shka sjenë fanë tonë. E po bura të mfalli. E bolë në mo me të hujet për izatë zotit. Bolë në mo me ato, me ato elementet e, e, e përgastat ative. Ose të mirat ndarshme për veti. Por ato bolë. Data e vitit ri të Tigratit, kalendari i Islamit është me parën Muharram, të mui vëhano. A di tek dosh me mënyrën ton, a tive s'u rinun dhe çka po bëjmë na? Apo angazhohet dikush për Bayramin e madh, për atyve që janë musliman falë Zotit. Apo angazhohet dikush për Kurban Bayramin, për rizat Zotit. Fraj neve, neve po na afroin zeja, vënë hajin lut të shkojmë se kemi Kurban Bayramin shumë të madh. Najin lut të shkojit të mfalni trap po sa më arta mfalni. Eva hajin nervë janë musliman, e, a di? Kishëti agje pagdika çorën, mos po fol diku se mi llahti fiktive el bet me dikanaje. Eho. Edherin çiket hall janë monumenta von për prezat Zotit. Kur shkonin Haxhagje, kishë rozi në bet mos po ta qola me dikan mos po fol deri lafaje. E vona fata po. Festë me çafive po festojnë vitin e ri. Festë me çafive njerëz vetë po festojnë. E po, çdash do e kanë rënën me pitë. Çish me kaportim me bashpaica? Bashash do më kapërcia? A ti çis kapërcaje? Sigurisht ka dvorave. Sigur po sian dvorave, tash a dek. Po sian dvorave çis kapërca. Tash a dek, kalo kur jo kërku. Kam, kam zëmë kam telefon. Të valvim, kjo vazhdon për të aprdhmarsit. Kjo vazhdon për të aprdhmarsit, çeva janë shumë nga. Edhe ata që kanë spitë njerëzit, komercionë, komercialista. Edhe komercialista të gjendve, popullit ton janë angazhuar maksimalisht. Din gjarë e për javë të regoj shka për ndodhë me të të të mërësin. Më të ha bitë në nejmi musliman. Më të ha bitë në. Din gjarë e për ju ka ndodhë shka për ndodhë me për luleve, të të të të të mërësin. Njërën i për e ka duqenën e lullëve, shka për lullët plastikës, nejlonit. Edhe aj për një me i ka ati hi e në angazhu me bërë di shka në atë një ditit për para. Që shka bërë në aj? Ötë i ka, ka n Për të atë morsën Shkojmë njëzët mjë grajë blejt ka pësë makë lune Në shimë i marki shtinë gjapë Kur gjojës më ndohë që të rësan Gratë e tonë ajmonë e të lunë Në ajmonë e të lunë e të heshin Një rëndë tishë Një rëndë fare bojnë në për, për kumë anovë Edhe kur gjojës më ndohë që të rësan Njërën i ka monë një që të një marki Ka shtinë gjapë i lunëve Gratë e qërve ka në ëpafi sallën e 2000-a eza tas më mar krafrna e një rregullë dimi gra shkojnë pesë vjetëri ka të marrë kjo në atij bodin në zebi markë edhe ai ka vonë tas më marrë ka mos 15 nikas tinjë ajë çajë më jëmti ças budoll kur djoncë do të sa të ndodhiç e po mirë me bora pas pas fraskonit përzat doti pakshim në çapo ndodhi kolla juve atë njerëzit na a bash jemi tren çella lokomotiv më ngjësin çajon angreja Sa të letë atë u jemi nëmë, bëllë një me të huja gjëmatën dërshëmë. Këthënë ju tonës, këthënë ju tonës e në tonën jemi të luntur, në të hujen kemi me humë gjithë mund. Allahu gjëlle gjëlelu prej juve, neve, gjithë muslimanve që kanë hisot, mëshpia të atyra zi u bëllë. Në esër, në namazën e drejkës, prej se këpare namazën e drejkës, të lënë, të bimi jonë, i promovimit të hafizëve di të së dhe të kanë kli hafizëllukin dhe komisioni kanë baru me ta ditën e mërkur, par gjithë do me thonë urnoni dërë e gjami e jamie, sasha ha por, por të gjithë, e kurse ditën e hanë për nëtë vartë, gratë insha Allah bojnë promovimin e hafizëve dhe hafizëve, ju la imroni se kanë qefë në të të të në, zimet nëoja dhe në të manifestime fetare me morë pjesë Allahu insha Allah për e hafizëve razi batë e i rrën Allahu gjellë gjellë edhe yuvë, misi guri sa allahu jelleluhu yundan s'ilapë për për për për snorien e nes almas na namazin e dreikas ke jami